Перша книга Самуїла Розділ восьмий Як Самуїл постарівся, настановив він своїх синів суддями над Ізраїлем. Найстарший його син звався Йоїл, а другий – Авія. Ці суддювали в Версавії. Та не ходили його сини його слідами. Їх тягло до наживи. Вони брали дарунки і кривили правдою. От і зійшлись усі старші Ізраїля, прийшли в раму до Самуїла і промовили до нього. «Ти вже старий, сини ж твої не ходять твоїми слідами. Настанови, отже, царя над нами». Щоб правив нами, як воно діється в усіх народах. Не вподобалось Самуїлові те, що вони сказали, дай нам, мовляв, царя, щоб нами правив. Тимто він помолився до Господа, але Господь сказав до Самуїла: Слухай голос народу в усьому, що вони тобі скажуть. То не тебе вони відкинули, ні. Вони мене відкинули, щоб я не царював над ними. Так само, як завжди поводилися зо мною з того часу, як я їх вивів був із Єгипту, і аж досі покидали мене і служили богам іншим, отак вони поводяться із тобою. Та проте ти слухай їхній голос, тільки ж попередь їх, добре, та поясни їм право царям, що царюватиме над ними». Самуїл переказав усі слова Господні народові, що домагався царя у нього. Він сказав, «Ось яке буде право царя, що царюватиме над вами. Синів ваших він візьме і приділить їх собі до колісниць та коней, і вони будуть бігати перед його колісницею. Він настановить собі начальників над тисячами і начальників над півсотнями». Звелить їм орати свої ниви та жати хліб свій І виробляти собі військову зброю та знаряддя до своїх колісниць Та й дочок ваших він собі візьме за благовонниць, куховарок і пекарок Поля ваші та виноградники і сади оливні найкращі Він забере і роздасть своїм слугам З вашого посіву та винограднику він буде вимагати десятину і роздаватиме її своїм скопцям та слугам. Слуг ваших і слугинь, і що найкращий скот ваш і ослів ваших, він забере і поставить їх для себе, для роботи. Дрібну скотину вашу він одесяткує, і самі ви станете його рабами. І коли будете нарікати на вашого царя, що його ви собі вибрали, Господь тоді вас слухати не буде. Народ же не хотів слухати Самуїла і мовив, «Ні, хай буде цар над нами, і щоб ми були також, як усі народи, і щоб цар наш судив нас, щоб виступав перед нами і провадив наші війни». Самуїл вислухав усі слова народу і переказав їх Господеві. Господь же сказав до Самуїла, «Воль їхню волю, постав царя над ними». І Самуїл звелів мужам ізраїльським так, «Ідіть кожен у своє місто».